У напрямку до потилиці. Він мовби вони були давно знайомі, і про все заздалегідь домовились, одразу перейшов до діла. Тема наукових досліджень, якими ви будете займатися, вам уже відома. Офіційно ви захищатимете зовсім іншу дисертацію. Вам її дадуть для необхідного уявлення, коли прийде час. А зараз ось вам течка з документами. Прошу знайомитися і підписати. Смію нагадати про нерозголошення всього, в чому ви розпишетесь. Ми дуже сподіваємось на ваш науковий хист. У міру ваших успіхів будуть вирішуватись ваші побутові і житейські проблеми. Отож, як любив казати один з колишніх карманщів країни, «За роботу, товаріщі!» Як давно те було! А нині він, уже професорен, їде з бригадою медичних працівників у далеке глухе село – де лютує чи то ящур, чи сибірська чумка для проведення поголовної вакцинації населення. Їде і пригадує золоті літа своєї молодості, в яку утрутився геть непередбачуваний, а логічний, хоч з якого боку випадок, спричинений несприятливим розташуванням зірок чи планет, як сказали б нинішні астрологи, у 22 травня 1982 року у столітті і тисячолітті вже минулому. Немає вже тієї країни, і колишня влада благополучно почула в Бозі. І якби знаття, що він, тодішній студент Андрій Волощук, доживе до краху партії і цілої, здавалося, вічної і незламно-могутньої держави з її грізним репресивним апаратом і стане громадянином держави нової, незалежної, то краще б він справді йшов того дня до пам'ятника поетові. Нехай би його заарештували, а не просто затримали. І хай би він відсидів свої по гулагах і вернувся на вільну батьківщину борцем за неї, в'язним сумління національним героєм. Тоді він і сам був би ні від кого і ні від чого незалежний. А так що? Спокутоє досі гріх, якого не було, і життя пішло ж і професорські регалії та почесті не гріють душу, бо й самої душі зізнатися щиро немає. Її давно випалено, випечено з-під тіла, яке відгукується на команди мозку, проте зостається нечутливе до звичайних людських радощів і втіх. Інерція існування робить своє діло. Ти прокидаєшся, відбуваєш заведений, відпрацьований руками ранішній ритуал. Біжиш на роботу разом з піднятим зі сномістом. Почуваєшся трудовою мурахою у великому, заклопотаному, налаштованому націлоденному метушню мурашнику. Пробігаєш увечері додому. Похопцем тамуєш голод. Рефлективно заковтуєш чергову порцію новин з телевізора. Окладаєшся на ніч з книжкою чи журналом у руках і дочитуєшся до несприйняття тексту, і до відмови очей розрізняти слова і літери. І за всім тим боїшся зізнатися собі в чомусь головному, визначальному для тебе. І дякуєш Господу, в якого не віруєш і до якого не звертаєшся молитвою, бо й молитви жодної не знаєш, що відвертає від тебе час і крайню потребу того признання» то навасься хоч зараз і скажи сам собі. Життя давно пішло не туди. Ти його проживеш даремно, і наука твоя, якій ти віддав кращу частину своїх літ, завела тебе в глухий кут. Ось дожився. Їдеш нібито робити щеплення в селі, а насправді. За шибкою мікроавтобуса пропливали і залишалися позаду Білі простори, в яких угадувалися врожаїсті поля, поснулі на зиму і помережені то ярами, то перелісками та лісосмугами, то образами якихось віддалених будівель без ознак людської присутності в них. Серед степу широкого, на Вкраїні Милії милій, пригадалося. Ось він, степ, лежить по обидва боки, розділений вузькою роз'їждженою биндою дороги, яка приведе його професор Ен у невідоме село, де від усього світу сховано об'єкт його наукових досліджень, знаний для вузького кола утаємничених під кодовим прізвиськом фараон. І він, професор Енн, мусить під виглядом боротьби з вірусом оглянути його і впевнитися в нормальному перебігу експерименту. Це, якщо для такої впевненості, буде досить підстав. Про інший варіант розвитку подій, що абсолютно не виключено, думати зараз не хотілося, але воно та інше.